Створіть свою аудиторію. Кожна компанія має клієнтів. Деякі компанії-везунчики мають шанувальників. Але найбільш успішні компанії мають свою аудиторію. Аудиторія може бути вашою таємною зброєю. Багато бізнесів дотепер витрачають грубі гроші або достукатися до людей. Кожного разу, коли вони мають намір щось повідомити широкому загалу, вони витягають зі своїх бюджетів Грубезні пачки грошей і розміщують рекламу. Та цей підхід надто витратний і ненадійний. Як кажуть, ви неминуче викинути на вітер половину вашого рекламного бюджету, лише не знати, яку саме половину. У наші дні найбільш просунуті компанії знаходять кращі шляхи. Замість стукати у всі двері, вони роблять так, аби люди самі до них приходили. І люди знову і знову за власним бажанням приходять до них, аби дізнатися останні новини. Аудиторія – це найбільш відкрита група клієнтів і потенційних клієнтів компанії, яка готова сприймати ваші ідеї. За останні 10 років ми зібрали понад 100-тисячну аудиторію щоденних читачів нашого блогу Signal vs Noise. Щодня вони навідуються до нас або дізнатися, що нового ми скажемо. Ми можемо обговорювати дизайн, бізнес, програми забезпечення, питання психології, зручність використання тих чи інших продуктів. Нашу галузь у цілому. Про що б ми не говорили, цим людям цікаво. Тому вони приходять знову і знову. А якщо їм подобається те, при чому розповідаємо, то, ймовірно, подобається й те, що ми продаємо. Скільки грошей нам довелося б викласти, аби залучити цю сотню тисяч людей і щодня тримати їхню увагу старими методами? Сотні тисяч доларів? Мільйони? І як би ми це зробили? Розміщували б друковану рекламу? Купували ефіри на радіо? Розсилали б свої матеріали поштою? Коли ви створюєте свою аудиторію, то не мусите купувати увагу людей. Вони самі її вам приділяють. Це величезна перевага. Отже, розбудовуйте свою аудиторію. Говоріть, пишіть, ведіть блог у Твіттері, знімайте відео, робіть що завгодно, діліться цінною інформацією, і ви повільно, але впевнено, збиратимете довкола себе лояльну аудиторію. А потім. Коли ви захочете, аби вас почули, потрібні люди вже будуть готові слухати.